Анколон. Неприборкана Анжеліка. Книга 4. Частина 2. Кандія. Розділ 11. Перед виходом французької ескадри зі спеції, де її гідно приймав родич герцога Савойського, запобіжні заходи були посилені. Примхливий і безглуздий адмірал де Вівон умів, як переконалася Анжеліка, діяти розумно і завбачливо, не упускаючи нічого в командуванні своєю ескадрою. Друга галера вже виходила в море, він спостерігав за нею зі скинії на Ла-Роялі. «Лабросадєре, накажіть їй негайно повернутися! Але ваша світлосте – це погане враження на італійців, вони захоплювалися красою наших маневрів. Начхати мені на те, що подумають ці макаронники. Я бачу, а ви цього, здається, не помічаєте, що у дофіни надто перевантажений бакборд. І взагалі вантаж покладений надто високо». Ручаюся, що трюми у неї порожні. Досить невеликого шквалу, і вона перевернеться. Помічник пояснив, що на містку покладено запаси їжі. Якщо перенести їх у трюм, вони можуть зіпсуватися від вогкості, особливо борошно. Хай краще борошно промокне, аби галера не перекинулася. А у нас траплялося таке й зовсім недавно у Марсельському порту. Лабросард'єр передав наказ. У море почала виходити наступна галера Лілія. «Лабросардєри, накажіть середку сильніше веслувати. Це неможливо, адмірале, адже там сидять маври, яких ми захопили у полон на тому невеликому судні із вантажем срібла. Знову ці спільники Рескатора, від яких стільки клопоту. Та ще й погані голови. Передайте, щоб наглядачі подвоїли порцію батогів і посадили їх на кислий хліб та несвіжу воду». Це вже зроблено, ваше світлосте. І лікар каже, що дехто так послабшав, що їх доведеться зняти з корабля. Нехай лікар займається своїми справами. Людей Рескатора я ні за що не зніму з корабля. І ви чудово знаєте чому. Лабросардєр цілком погоджувався з адміралом. Варто людям Рескатора опинитися на суші, будучи зовсім вмираючими, як вони одразу зникали. Немо за якимось помахом чарівної палички. Мабуть, були спільники. Звісно, бо їхній пан давав величезні нагороди тим, хто допомагав його людям звільнятися. Вони всі були першокласними моряками, але в полоні чинили опір, як ніхто інший із полонених. Ось тепер увійдемо в протоку, розпорядився Девіон, коли усі шість галер вийшли нарешті спорту. Анжеліка поцікавилася, як це зрозуміти. Виявилось, що це означало вийти у відкрите море. Нарешті, ми пливемо вже десять днів. Я вирішила, що галери тільки й можуть що триматися вздовж берегів. Підняти вітрило на головній щоглі, наказав адмірал. Це розпорядження передали з однієї галери на іншу. Матроси забігали біля снастей, піднімаючи реї зі згорнутими вітрилами. Розгорнуті вітрила швидко здіймалися на вітрі. Анжеліка вперше опинилася у відкритому морі. Узбережжя Тоскани вже зникло вдалині, і з усіх боків її оточувало лише море. Лише у півдні Боцман закричав «Земля!» «Це острів Горгонзола», – пояснив герцог Девівон Анжеліці. «Треба перевірити, чи там не ховаються пірати». Французька ескадра вишикувалася півколом і підійшла до невеликого пустельного скелястого острова, що перетинається ланцюгами пагорбів, які різко виділяються на темно-синьому небі. Ніяких слідів морських розбійників не було помітно – та й взагалі не було нічого, окрім кількох рибальських човнів, трьох генуезьких та двох тосканських, що ставили сіті для лову тонця. Сам був майже голим, лише де-не-де стовпився жалюгідний чагарник, об'їданий кількома козами. Девівон хотів купити цих кіз, але старшина рибалок відмовився продати їх, заявивши, що вони залишаться без молока і сиру. «Наказали їм принести нам хоча б прісної води», Наказав Девівон одному з офіцерів, який говорив італійською. Вони кажуть, що вони не мають прісної води. Тоді ловіть кіз. Матроси полізли на скелі, стріляючи в кіз із пістолетів. Девівон намагався домовитися зі старшиною рибалок, але той відмовився від грошей. У адмірала виникли підозри, і він наказав вивернути кишені старшини. Звідти випали золоті та срібні монети. В люті Девівон наказав кинути рибалку в море. Той виплив і дістався свого човна. Нехай вони скажуть, звідки вони мають ці гроші. Тоді ми дамо за їхніх кіз кілька сирів і пляшок вина. Ми не злодії. перекладіться. На обличчях рибалок не можна було прочитати ані подиву, ані протесту. Вони здавалися Анжеліці старими продимленими дерев'яними статуями, таємничими, як чорна діва, яку вона бачила в маленькому святилищі Богоматері-охоронниці в Марселі. Готовий присягнутися? Ці рибалки тільки вдають, що ловлять тонця. Насправді вони стоять біля острова, щоб повідомити ворогові про наше прибуття, а він зрозуміє, який курс нашої ескадри. А вигляд у них зовсім невинний. Знаю я їх, я їх знаю, повторював Девівон, загрожуючи рибалкам, які зберігали безпристрасний вираз обличчя. Це сигнальники, вони на службі у піратів та бандитів. Ці золоті та срібні монети свідчать, що вони допомагають Рескатору. Вам усюди мерехтять вороги, – зауважила Анжеліка. А я й маю виявляти їх усюди, адже це моя служба – ловити піратів. Підійшов де вказуючи на захід сонця. Не для того, щоб помилуватися цією картиною, а тому, що пурпурне небо, по якому ковзали довгі темно-лілові хмари із золотими краями, що, здавалося, йому не відчувало нічого доброго. «Через два дні може задути сильний вітер із півдня. Попливемо ближче до землі, то буде безпечніше». «Ні за що», – відповів Девівон. Це узбережжя належало герцогу Тосканському, який хоч і присягався французам у дружбі, давав у себе в Ліворно притулок і голландцям, і англійцям, як торговим судам, так і військовим, і барберійським теж. У Ліворно знаходився великий ринок рабів, що поступався лише кандійському. Підходити туди слід було або з великим флотом, або заплющуючи очі. А його величність, король французький, вважав за краще підтримувати з тосканцями добрі стосунки. Отже, залишалося плести повз острови. Ми підемо прямо на південь, і мадам Дюплесі переконається, що наші галери не просто можуть йти у відкритому морі, а йти навіть і вночі, і на всіх вітрилах. А вночі вітер зовсім стих, і шлях довелося продовжувати на веслах. Про всяк випадок на вахту ставили більше людей. Гриблаж ж лише одна партія каторжників при світлі смолоскипів, у якому розмірено ворушилися тіні наглядачів, що крокували містками. Галерники двох інших партій спали, лежачи по четверо на дошках під своєю лавкою, серед нечистот і комах, важко дихаючи, мов загнана худоба. А на іншому кінці галереї Анжеліка намагалася забути про те, хто мучився неподалік. На містки вона більше не піднімалася і ніяк не дала зрозуміти Ніколя, що упізнала його. Цей каторжник був із надто гіркого періоду її життя, жахи якого змусили забутися у тому, що було в дитинстві. Вона вирвала цю сторінку минулого зі своїх спогадів і не збиралася дозволити нагоді її воскресити. Але годинник плавання, що повільно тягнувся, був болісним, їй хотілося скоріше дістатися до Кандії. Блакитна ніч світилася фосфоренційним коливанням хвиль і відблисками вогнів на борту інших галер, що тихо прямували за ла -Роялью. Кожен удар весел супроводжувався мерехтливим свіченням води. На кормі галер горіли ліхтарі, величезні на зріст людини. Споруди з позолоченої деревини та венеціанського скла. За ніч у них згоряло по 12 фунтів свічок. Анжеліка чула, як лейтенант Демілеран доповідав адміралу, що солдати скаржаться. Цілий день вони сидять, притулившись один до одного, і ночі доводиться проводити в тій самій незручній позі. На що вони скаржаться? Адже вони не прикуті. А сьогодні можуть поласувати рагу із козлятини. На війні, як на війні. Коли я був полковником у королівській кавалерії, мені часто доводилося спати верхи. Та й без їжі обходитися. Нехай навчається спати сидячи. Вся справа у звичці. Анжеліка укладала подушки на одному з диванів, готуючи постіль. Допомагав їй маленький темношкірий хлопчик. На послуги фліпо не можна було розраховувати, морська хвороба не залишала його. Хлопчик із цукерницею всюди тінню слідував за герцогом Девівоном. Пристрасть мортемарів до солодощів була загальновідома. Зловживання східними ласощами вже позначилося зростаючою огрядністю молодого адмірала. Поклацуючи зацукровані горіхи і жуючи пластинки рахат лукума, адмірал обмірковував небезпеку майбутнього шляху. Він порадив своїм офіцерам відпочити. І тепер усі вони спали на матрацах, але сам відпочивати не думав. Він був дуже стурбований і викликав до себе, незважаючи на ніч, страшного каноніра. Людина з напівсивим волоссям з'явилася освітлена кормовим ліхтарем. Чи готові ваші знаряддя до бою? Всі накази ваша світлоста виконані. Гармати оглянуті, змащені і з баржі взято запали, ядра і картеч. Добре, повертайтесь на місце, лабросардєре, друже. Помічник адмірала, розбуджений покликом, надів перуку, розправив манжети і майже миттєво прийшов до начальника. Ваша світлосте? Переконайте шевальє де Клеану, командира галери з бойовими припасами, що його судно має триматися всередині нашої ескадри. Адже він має увесь наш запас пороху і ядер. Він повинен подавати їх на вимогу, якщо у нас зав'яжеться тривала перестрілка. Викличте до мене начальника стрільців. Коли той прийшов, адмірал наказав – роздайте солдатам мушкети, кулі та порох. Особливу увагу приділіть десятьом бортовим гарматам. Пам'ятайте, що попереду у нас лише три гармати, тож у разі несподіваного нападу відбиватися доведеться мушкетами та бортовими гарматами. Все готове, ваша світлосте. На останній перевірці встановили місце кожного солдата. У цей час в тіні з'явився метр Саварі і заявив – що відволожилася селітра в його аптечці, а це обіцяє зміну погоди протягом доби. «Я й без вашої селітри знаю, куди вітер дме», – огризнувся Девівон. «Негода одразу не настає, а поки що може змінитися становище на морі. Чи слід зрозуміти, що ви боїтеся нападу?» «Метра аптекарю, зрозумійте, що офіцер флоту його величності нічого не боїться. Можете сказати, що я передбачаю напад». І повертайтеся до своїх бульбашок. Я тільки хотів запитати, ваша світлосте, чи мені не можна помістити дорогоцінний флакон муміє в офіцерській каюті? Якщо випадкова куля розіб'є його, робіть, як вам здається, краще. Герцог Дивівон сів поряд із Анжелікою. Я дуже хвилююся. Відчуваю, що скоро щось має статися. Так зі мною завжди буває. З самого дитинства, коли наближалася буря, у мене речі прилипали до пальців. Як би мені заспокоїтись? Він послав за одним зі своїх пажів, який незабаром з'явився із лютнею та гітарою. Давайте заспіваємо хмарну ніч і любов прекрасних дам. Брат Атинаїз де Монтеспан мав гарний голос, надто високий, але гарного тембру. Він володів подихом і чудово справлявся з італійськими пісеньками. Час йшов набагато приємніше, а коли великий пісочний годинник довелося перевернути вдруге, і відлунала остання нота останньої пісні, раптом пролунав і швидко згас якийсь неясний глибокий звук, ніби від вітру з далекого горизонту. Потім він відновився тоном нижче, і його глухий гуркіт піднімався, а потім опускався. Анжеліку охопило тремтіння. Слухайте. Прошепотів шепотів граф Десен-Ронан. Це каторжники співають. Вони співали із закритим ротом. І чотириголосний хор лунав над морем, віддаючись луною, наче йому відгукувалися морські раковини. Цей спів тривав довго, нескінченно довго, відновлюючись знову і знову, ніби припливами бездонного розпачу. Потім пролунав самотній голос, ще молодий і звучний, що виразно виспівував гірку скаргу. Пам'ятаю, матінка твердила, — Не будь впертим даремно, Будь розумний, синочку милий. Не послухав рідну матір І потрапив у біду я, Хоч не крав не вбивав, На галери влучив я. Пісня згасла. У тиші, що настала, Особливо сильно лунали удари хвиль Об корпус судна. Почувся голос матроса. — Якийсь вогонь за п'ять льє У першій чверті кола праворуч. «Приготуватися до тривоги та добою, погасити великі ліхтарі, залишити лише запасні світильники, чотирьох сторожових на пост». Девівон схопив підзорну трубу і, пильно придивившись, перевів очі на лабросардєра, який поспішив відповісти. «Ми підходимо до мису Корсики. Здається, це лише човен рибалок. Вони ловлять вночі тунця і посигналили іншим човнам про здобич. Затримати їх та перевірити?» Ні, Корсика належить Геної. Та й барберів на Корсиканському узбережжі немає. Тамтешні мешканці дуже педантичні, нікого у свої води не пускають. Це всім відомо, і всі судна, у тому числі пірати та корсари, намагаються до цього острова не підходити. Дотримуватимемося того плану, який ми прийняли перед відпливом. Зайдемо зараз на острів Капрая, який належить герцогу Тосканському що нерідко дає притулок турецьким піратам. «Коли ми підійдемо туди?» «На зорі, якщо погода раніше не зіпсується!» «Слухайтеся, що це таке?» Обидва напружили слух. З іншої галери долинало якесь довге виття, що раптово обірвалося. Девівон вилаявся. Ці пси-маври виють на місяць. ще давно плавав на сході і знав арабські звичаї і сказав, «Вони вилають від радості, це переможне виття!» «Радість? Перемога? Щось каторжники неспокійні сьогодні вночі!» До них підійшов офіцер із носової вахти. «Ваша світлосте! Старший на вахті вирішив піднятися в гніздо на головній щоглі. Він просить вас простежити через підзорну трубу за тим місцем, де віднілися начебто сигнали». Девівон знову підніс трубу до очей, а Лабросард'єр взяв свій подвійний лорнет. «Здається, вахтовий правий». З хребта Рільяно на мисі Корсики подають сигнали, мабуть, групі рибальських човнів унизу. Мабуть, так, сказав адмірал. У голосі його чувся сумнів. Знову пролунало улюлюкання з тієї ж галери, мабуть, дофіни. Знову з'явився на палубі Саварі і шепнув Анжеліці Ну, тепер моєму міє у безпеці. Я добре обмотав флакон, а зверху надів солом'яний ковпак. Сподіваюся, флакон не розіб'ється. А ви помітили, що маври на дофіні чомусь радіють. Їм просигналили вогнями згори. Девівон, почувши останні слова, схопив старого за широкі брижі в стилі Людовіка XIII. Про що просигналили? Не можу сказати, ваша світлосте, я не знаю умовного коду цих сигналів. А чому ви вважаєте, що вони звернені до маврів? Бо це турецькі ракети, ваша світлосте, ви помітили сині та червоні вогні. Мені ця справа знайома, бо у Константинополі я служив у головного артилерійського майстра. І він доручав мені виготовляти такі ракети із пороху та солей різних металів, які дають різнокольорові вогні. Це китайський секрет, але наразі увесь ісламський світ ним користується. Ось чому я вирішив, що тільки турки чи араби можуть подавати такі сигнали арабам чи туркам, а таких поблизу немає, окрім як у ваших галерах. «Ваші міркування заходять надто далеко, метри саварі», – невдоволено перебив його герцог. До галери підплив каїк, освітлений двома ліхтарями, і лабросардєр наказав, щоб їх погасили. Голос із темряви прокричав. «Ваша світлосте, у нас на борту дофіни безладдя. Маври з третьої партії бунтують, дивлячись на вогні у горах. Це ті маври, яких ми захопили на фелуці зі сріблом? Так, ваша світлосте?» Так я й думав, пробурмотів адмірал крізь зуби. Один із них увесь час схоплюється на лаву і щось співає. Що він говорить? «Не знаю, ваша світлосте, я арабською не розумію». «А я знаю», – втрутився Саварі. «Я почув його слова». Він кричить «Порятунок наш близький». І на цей вигук, як на поклик Муедзіна, усі маври відповідають криками радості. «Взяти цього призвідника і стратити. Повісите його, ваша світлосте? Ні, ми не маємо часу возитися з ним. Та й вигляд, повішеного на щоглі, може порушити інших. Вистріліть йому в потилицю та киньте труп у море. Каїк відійшов, незабаром здалеку долинули два сухі постріли. Анжеліка закуталася у теплий плащ. Було холодно. Раптом завіяв вітер. Адмірал ще раз оглянув берег, але там все було вкрите пітьмою. Підняти вітрила. Нехай усі три партії галерників беруться за весла. «Якщо нам пощастить, то вранці ми прибудемо. Кіс там маса, тож ми зможемо запастися і козлятиною, і прісною водою і апельсинами». Анжеліці здавалося, що вона не спить, але, мабуть, вона все-таки ненадовго заснула, бо раптом прийшла до тями і побачила, що світає. У перламутровій прозорості зорі змалювався острів. На блідо золотистому з блакитним небі він виділявся нерівною синьою плямою, що відбивалася у майже зовсім нерухомому дзеркалі моря. Анжеліка була у наметі скиніє одна. Вона струснула сукню, упорядкувала зачіску і вийшла подихати ранковим повітрям. Офіцери були неподалік. Коли вона нерішуче зупинилася біля містків, лейтенант Демілеран помітив її скруту і люб'язно поспішив подати їй руку. Герцог Девівон був у чудовому настрої і простяг їй підзорну трубу. «Подивіться, мадам, який привітний цей острів! Прибій зовсім не залишає піни на вулканічних скелях берега. Це означає, що на нас чекає досконале затища, і ніщо погане там нас не застигне». Анжеліка не відразу впоралася з підзорною трубою, але налагодивши її, не могла стримати захоплення, побачивши прозору бухточку, над якою кружляли чайки. «А що це за яскравий спалах ліворуч?» Щойно вона промовила ці слова, як яскравий вогонь злетів у небо. Впав і згас. Офіцери переглянулися. Метер Саварі спокійно сказав. «Ще одна сигнальна ракета! Вас чекають!» «Приготуватися до бою!» – гаркнув Девівон у рупор. «Пушкарі по місцях! Прискорити хід! У нас же ціла ескадра! Якого біса!» Незважаючи на вітер, з галери до фіна, яка була попереду Адміральської, долинали крики каторжників-маврів. Змусять цю наволоч замовкнути. Але долаючи інші шуми, пронизливо звучав голос, що повторював. «Ла Ілла, а -ілла, ла Мохамеду, расулула ла Нарешті настала тиша. Герцог Девівон продовжував віддавати накази. Сигнал загального збору. Ми влаштуємося, враховуючи значення та маневреність кожної галери. Та, де знаходяться артилерійські припаси, має весь час перебувати в центрі. Я теж буду всередині, недалеко від неї, щоб стежити за усіма подіями. Дофіна і Фортуна в авангард, Люронна на лівий край, інші три підуть ззаду півколом. На скелі з'явився прапор, кринув спостерігач і щогли, де Вівон підняв трубу. Там два прапори. Один – білий, і його тримає рука людини. Так християни оголошують війну. Інший – червоний, з білим бордюром та емблемою. Що таке, здається, я розрізняю срібні ножиці, емблему Марокко. Але це… це не чувано. Нічого не розумію. З яким же ворогом нам доведеться мати справу? Галери підійшли до острова і почали будуватися в бойовому порядку. Як раптом з'явилися дві турецькі фелуки або скоріше барки з вітрилами. Адмірал передав підзорну трубу своєму помічникові. Той глянув і потім запропонував трубу Анжеліці. Але вона вже тримала стару позеленілу довгу трубу, яку метр Саварі розшукав у своїх речах. На цих барках тільки темношкірі люди, і вони мають кілька поганих мушкетів, здивувалася вона. Це провокація, провокація та нахабство. Девіон вирішив вступити в бій. Нехай Люронна, найлегша галерка, нас їх і потопить. Ці ідіоти навіть не мають артилерії. Люронна прийняла сигнали і кинулася на Фелуки. Невдовзі бухнула гармата, і прибережні скелі обізвались гуркотом. Анжеліка передала трубу Саварі і швидко затиснула вуха обома руками. Фелуки спокійно пливли собі у відкритому морі. Галері Лілія та Конкорду, що трималися на задній лінії, висунулися вперед у гонитві за легкою здобиччу. Гармата гримнула, ще кілька разів. Вцілили. трикутне вітрило з однієї з фелуків упало на хвилі. Кілька секунд і все судно разом із екіпажем поринуло у море. Декілька чорних голів спливли. Інша фелука намагалася підійти до них. Але Лілія та Конкорда затиснули її з обох боків, і Фелуці довелося знову тікати. «Браво!» – промовив адмірал. «Нехай тепер ці три галери підійдуть до острова, як передбачалося спочатку». Галері почали маневр, але море вже хвилювалось, і вони розійшлися досить далеко. У цей час пролунав крик спостерігача зі щогли. «Праворуч бортова військова шебека! Іде на нас!»